Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга четверта. Частина четверта. Втеча. Розділ 63. Венеціанець, парижанин і Баск пішли під ранок. Колін Патюрель знаком покликав Анжеліку. «Я залишуся зі старим», – сказав він. «Його не можна забрати і не можна залишити. Потрібно чекати. Інші підуть, щоб устигнути на зустріч із Рабі Байдораном». Вони попередять його та вирішать, як нам слід діяти. Ви хочете йти з ними чи затримаєтеся тут? Я вчиню так, як ви мені накажете. Думаю, вам найкраще залишитися. Без вас вони підуть швидше, а час не чекає. Анжеліка схилила голову і відвернулася, ніби хотіла відійти до убогого ложа пораненого. Патюрель утримав її, мабуть пошкодувавши, що йому знову не вистачило ввічливості. Я вважаю також, – додав він, – що старий Колоенс потребує вас, щоб померти. Але якщо ви волієте піти, я залишаюся. Поділили провізію та останні стріли. Колін Патюрель залишив собі лук, загайдак, палицю, бусоль і шпагу Маркіза де Кермєва. Залишаючи стоянку, троє чоловіків на мить зупинилися біля свіжої могили бретонського дворянина. Старий колоенц усе більше слабшав, марив по фламандському, говорив, хапаючись за руку Анжеліки із судомною чіпкістю вмираючого. Але сила цього старого стійкого тіла раптово повернулася, коли після гарячкової ночі та болісного дня він піднявся на увесь зріст. Потрібна вся міць коліна Патюреля, щоб утримати його. Поранений боровся з ним, як боровся зі смертю, з дикою енергією. Ти мене не візьмеш, твердив він, не візьмеш. Раптом він упізнав обличчя того, хто стояв перед ним. А, Коліну, мій хлопчику, сказав він ласкаво. Мені час йти, як ти вважаєш? Так, друже, час, йди, наказав неквапливий голос коліна. І старий колоянсь із довірливістю дитини забувся на руках норманця. Вражена цією жахливою агонією, Анжеліка заплакала. Крізь сльози вона дивилася на сухого старого із сивою облізлою головою, що лежав в обіймах ватажка, як на синівських грудях. Патюрель заплющив колоенцу очі і склав руки. «Допоможіть мені перенести його», – попросив він. «Могила вже викопана. Потрібно діяти швидко. Потім і ми вирушимо». Вони поклали померлого поряд із Маркізом Декермєвом. Квапливо закидавши землею, Анжеліка хотіла вирізати два хрести. «Жодних хрестів», – сказав нормандець, – «маври, які пройдуть тут, швидко зрозуміють, що християни поховані нещодавно і кинуться за нами в погоню». І знову був виснажливий перехід горами, гребені яких усеві місяця відливали металевим блиском. Відпочивши за ці два дні, Анжеліка дала собі слово, що колін патюрель не зможе дорікнути їй за повільність, але скільки вона не намагалася, їй було не наздогнати його. Вона вся напружилася і дратувалася, бачачи, що він на неї чекає, часто оглядаючись, зупиняється, височіючи у місячному світлі, як статуя з кийком на плечі. Їй дуже хотілося якнайшвидше наздогнати інших втікачів. Ті, лаючись, бурчачи і стогнучи, йшли, принаймні, як прості смертні, а не робили себе міфологічних героїв, не до земних слабкостей. Та що він, ніколи не втомлюється? Чи що, цей чортів Колін Патюрель? Ніколи не боїться? Невже він недоступний жодним стражданням, душевним чи тілесним? По суті, він просто тварина. Внайраніше так вважала, але перехід удвох зміцнив її в такій думці. Проте вони просувалися так успішно, що наступного дня надвечір досягли галявини дубового лісу, де мала відбутися зустріч із рабі. Ось попереду видніється перехрестя доріг, прокладених по піску, де пробкові дуби глибоко пустили своє потужні коріння. Колін Патюрель зупинився, очі його примружилися, і вона здивувалася, бачачи, що він дивиться на небо. Анжеліка глянула в тому ж напрямку, і їй здалося, ніби сонце раптом померкло від хмари грифів, що повільно підіймалися з дерев. Мабуть, їхній прихід потривожив птахів. Покрутившись у повітрі, грифи знову опустилися, витягаючи голі шиї у бік великого дуба, гілки якого тяглися до перехрестя. Тільки зараз Анжеліка нарешті побачила, що їх так приваблювало. «Там висять двоє», – приглушено сказала вона. Він ще раніше помітив їх. «Це два євреї, судячи із чорного одягу. Залишайтесь тут. Я проберуся повзком, обійшовши ліс. Щоб не сталося, не рухайтесь». Очікування було нескінченним, вимотуючим. Грифи били крилами, своїм кружлянням та пронизливими криками, вказуючи на наближення людини. Але Анжеліка нікого не бачила. Він з'явився раптово, безшумно, ззаду. «Ну, один єврей, я його не знаю, мабуть, рабі Байдоран, інший – Жан-Жан-Парижанин». «Боже мій!» – вигукнула вона, закривши обличчя руками. Удар був надто сильний. Все загинуло. Їхня втеча марна!» Тепер це очевидно. Довгоочікуване місце зустрічі обернулося пасткою. Я помітив там праворуч селище Маврів, що їх повісили. Може бути і венеціанець, і Жак Дарастега ще там, закуті у ланцюги. Я піду туди. Це божевілля. Треба все випробувати. Я знайшов печеру трохи вище у горах. Ви там сховаєтесь і чекатимете мене. Вона ніколи б не наважилася заперечувати його розпорядженню. Але вона знала, що це чисте безумство. Він не повернеться. Ця печера з входом, прихованим густими чагарниками дроку, стане її могилою. Даремно вона чекатиме на повернення своїх загиблих супутників. Колін-патюрель влаштував її там з усією провізією та останнім бурдюком води. Залишив навіть свою палицю. У нього був лише ніж за поясом. Зняв сандалії, щоби не заважали. Віддав Анжеліці й труті з кременем. Якщо з'явиться якийсь звір, достатньо підпалити пучок сухої трави, щоб відлякати його. Не сказавши більше ні слова, він вислизнув з печери і зник. Для Анжеліки почалося очікування. Настала ніч із її неясними шумами і віддаленими звіриними криками в чагарниках. Шурхіт та дряпання, здавалося, заповнювали печеру з усіх боків. Іноді не витримавши, вона висікала вогонь, але він освітлював лише скелясті стіни. Це її трохи підбадьорювало. На печері вона виявила маленькі мішечки з чорного оксамиту, що чіплялися одне за одного, і зрозуміла. Кажани, ось звідки лунав цей шурхіт, тоненький писк, що змушував її здригатися. Дивляючись у темряву, вона намагалася ні про що не думати, або якось терпіти тривожну повільну течію часу. Тріск гілки зовні наповнив її надією. Може нормандець повертається з печеніно та жаком дарастегою? Як би добре опинитися разом. Але тут зовсім близько пролунало похмуре завивання. Це гієна. Її сумне й насмішкувати бурчання віддалялося. Мабуть, вона спускається до перехрестя, туди, де висить тіло Жанжана Парижанина. Він загинув, веселий писар, улюблений друг коліна Патюреля. І, звичайно, стерв'ятники виклювали вже його швидкі лукаві очі. Він мертвий, як мертвий орлезіанець, бритонський дворянин і старий фламандський рибалка. І те саме буде і з ними, останніми з втікачів. Марокко не віддає своїх бранців. Молей Ісмаїл може тріумфувати. Що з нею станеться, якщо ніхто не повернеться? Вона навіть не знала, де знаходиться. Що станеться, якщо Гнана голодом вона покине свій притулок? Співчуття від маврів чекати марно. Над нею не жаляться навіть їхні дружини. Істоти пригнічені та залякані. Як тільки виявлять, її повернуть султанові. Османа Фераджі більше немає. Нема кому захистити її. О, Осване Фераджі, почуйте мене. Ваша велика душа, напевно, блаженствує в Магометанському раю. Шум від грифів, що відновили кружляння навколо повішених, сповістив Анжеліці, що зійшло сонце. Густий туман заповнив печеру. Віглянка поворухнулася, розганяючи заціпаніння після довгих годин нерухомості – і подумала, що вона переживає найважче випробування за все своє життя. Не мати можливості діяти, не сміти закричати, поскаржитися, зробити хоча б спробу щось зробити. Тільки терпіти та чекати. Затаїтися у цій норі із серцем, яке б'ється, як у полохливого зайця. Так наказав колін патюрель. А сонце вже високо, втікачі не повертаються, вони не прийдуть ніколи. І вона все ж продовжувала з останніх сил підтримувати надію. Не могла ж доля бути такою жорстокою. Але, власне, чому не могла? І вона знову падала духом. Коли масивний силует коліна патюреля загородив ухід у печеру, вона зазнала такого пориву радості, що кинулася до нього і повисла у нього на руці. Їй хотілося переконатися, що він і справді тут, і що вона не марить. «Ви повернулися! О, ви повернулися!» Здавалося, він її не бачив і не чув навіть. Не відчув, як вона судорожно вчепилася нігтями в його руку. Його дивне мовчання нарешті збентежило її. «А інші?» – спитала вона. «Ви їх бачили?» «Так, я їх бачив. Тільки їх уже неможливо впізнати. Їх довго катували, перш ніж посадити на палю. Я не знаю і ніколи не дізнаюся, хто нас зрадив». Але Мулею і Смаїлові відомо все. Усі наші задуми. Я підслухав розмови маврів. Гнів султана вибухнув над Мекнесом. Єврейський квартал перетворено на купу трупів. Усі євреї винищені. Усі і маленька Абігель, і Рут, і Самуїл. А тут на нас уже чекали. Рабі служив приманкою. Вони мали наказ повісити його потім. А християн знищити відразу. Вони повісили Жан-Жана, бо прийняли його за єврея. Я виняв його з петлі і приніс. Ну, те, що грифи не встигли. Я хочу поховати останки». Він сів, з якимось здивуванням озирнувся навкруги, немову перше бачив ці скелі з червоними прожилками, що спалахнули під променями сонця. І важко уклав. «Усі мої товариші загинули». Деякий час він залишався нерухомим, спершись під підборіддям на кулак. Потім із зусиллям підвівся і вийшов. Вона почула скрегіт сталі об камінь. Він копав нові могили. Вона пішла за ним, маючи намір допомогти, але він грубо крикнув на неї. «Назад! Не підходьте! Це не для вас! Чи то ще видовище?» Завмерши, вона залишалася осторонь, склала руки... Але слова молитви не йшли на думку. Розгонистими рухами людини, що звикла до праці землекопа, нормандець виконував роботу могильника. Коли виріс маленький горбок, Анжеліка побачила, що коліну хвалив несподіване рішення. Він зрізав дві гілки і склав їх хрестом. «Я покладу хрест», – сказав він. «Цього разу я покладу хрест». Потім він повернувся до печери і сів біля стіни із тим самим виразом похмурого роздуму. Анжеліка намагалася заговорити, але він не чув її. До полудня вона взяла жменю фініків і, поклавши їх на листок фіги, простягла йому. Колін патюрель підняв голову. Тверді кісточки його пальців залишили білі сліди на засмаглому чолі. Він з подивом глянув на молоду жінку, що схилилася до нього, і вона прочитала в його пильному погляді розчарування та докір. А ця все ще тут. Він мочки поїв. З моменту, коли він кинув на неї цей дворожий погляд, Анжеліка почувалася паралізованою. Новий страх опанував її. Страх, у природі якого їй не хотілося розбиратися. Майнула думка. Тепер треба бути насторожі, не спати але було так важко подолати в тому, що стуляла її обтяжені повіки. Адже вона йшла цілу ніч і цілий день, а потім другої останньої ночі ні на мить не заплющила очей. Нарешті вона задрімала, згорнувшись клубком у кутку печери. Прокинувшись, вона виявилася сама. Анжеліка звикла до цих одиноких пробуджень, бо завжди засинала осторонь супутників. Але цього разу тиша здавалася їй надзвичайною. Вона подивилася на всі боки і помало утвердилася в страшній здогадці. Останній сухар і порція сочевиці були акуратно викладені на камені, разом із бурдюком з водою, списом та ножем. Але лук, стріли та кийок коліна зникли. Значить, він пішов. Він її покинув. Анжеліка довго сиділа, пригнічена горем, тихо плачучи, обхопивши голову руками. «Так ви зробили це», – зболем шепотіла вона. «Це погано, і Бог покарає вас». На жаль, вона була не надто впевнена, що Бог не благословив коліна Патюреля на цей жорстокий вчинок. Адже він був розіпнутий в ім'я його. Вона лише жінка, винна в первородному гріхові, причина усіх лих роду людського – вона була істотою ганебною, річчю, яку беруть або відкидають. Ну, що діється, малечо, яке горе? Голос норманця, що пролунав під склепінням печери, справив на неї враження удару грому. Ось він стоїть перед нею, перекинувши через плечі кабанчика з перерізаним горлом та заплямованою кров'ю шкірою. «Я, я подумала, що ви пішли», – бурмотіла вона, ще не прийшовши до тями. «Пішов?» Сам з собою? Я подумав, треба щось на зуб покласти. Мені пощастило, я спіймав дике порося, а ви плачете. Я думала, що ви назовсім пішли. Очі коліна стали величезними, а брови піднялися, ніби він почув найдивовижнішу річ у своєму житті. Ну і ну, сказав він, ось це так. Виходить, ви мене приймаєте за останнього негідника, вас покинути в мені «Вас покинути мені, котра...» Обличчя його потемніло від раптового нападу люті. «Мені, який би й жити не став, стрясись щось із вами!» прогримів він із дикою силою. Він ж бурнув здобич на землю, пішов за сухим хмизом і, повернувшись, склав його посередині печери. Його рухи видавали стримуваний гнів. Коли кресало не відразу дало вогонь, він вилаявся, як справжній тамплієр. Анжеліка сіла поруч і поклала свою руку на нього. «Вибачте мені, Коліне, я дурна. Я мала згадати, що ви стільки разів ризикували життям заради ваших побратимів. Але я не з їхнього числа, я тільки жінка». Тим паче, буркнув він. Він наважився підняти на неї очі, і суворість погляду відразу пом'якшилася. Він узяв її за підборіддя. Слухай мене уважно, крихітко, І нехай це буде раз і назавжди. Ти така сама, як ми, християнка, Полонянка варварів. Тебе прив'язали до стовпа і катували, А ти не здалася. Ти терпіла спрагу і страх, І не поскаржилася. Такої запеклої, як ти, Я ніколи не зустрічав У жодному порту світу. Ти вартуєш усіх дівчат разом узятих, якщо наші друзі трималися молодцями, то це тому, що з нами була ти. Бачачи твою мужність, вони не могли відступитися. Зрозуміло? Тепер ми залишилися самі. Ти і я. Ми пов'язані життям і смертю. І разом виберемося на волю. Але якщо ти помреш, я помру біля тебе. Я присягаюся у цьому. Не треба так казати, – прошепотіла вона майже налякана. «Одному вам було б легше». «Ну ні, подружко, ти вилита з гнучної сталі, як шпага нашого славетного кермева. Здається мені, що я добре тебе знаю». Його яскраві сині очі виразили якесь неясне почуття, а чоло зморщилося від зусилля думки. «Ти і я разом, ми непереможні». Анжеліка здригнулася. «Хтось їй вже казав це. Інший король». Людовік XIV. І в його очах промайнув той самий вислів. Так, якщо вдуматися, вони дуже схожі між собою. Розумний, хитрий і неповторний сміливець-нормандець і володар Франції. За характером і темпераментом вони рідні брати. Народи визнають владу тих, хто створений, щоб царювати. У рабстві колін змусив визнати себе королем на античний манер. Своєю великодушністю, мудрістю та фізичною силою. Анжеліка посміхнулася до нього. «Ви мені повернули віру, Коліне, віру у вас і у себе. Я вірю, що ми будемо врятовані». Вона здригнулася. «О, нам пощастить, інакше я більше не витерплю тортур». «Я погоджуся на все, у мене не вистачить сміливості». «Баста, сміливості тобі не позичати». Її завжди вистачає, і вдруге, і втретє, хоча щоразу думаєш, що це останній, що більше тобі не витримати. Повір мені. З іронічною усмішкою він глянув на свої поплямовані шрамами долоні. Тут головне – ні за що не погоджуватися померти, але й не боятися смерті. Смерть – частина нашої гри, частина нас, тих, що живуть». Я завжди вважав, що до неї треба ставитися, як до хорошого товариша, що йде із тобою по п'ятах. Ось ми йдемо, а життя і смерть, наче наші супутники. Кожна з них має право. І нічого робити із них те, що лякає. Ні з цієї, ні з іншої. Такими є правила гри. Ну, ясна річ, треба, щоб голова була на плечах. Ну, гаразд, крихітко, досить балакати. Давай влаштуємо собі банкет Валтасара. Дивись, як тішить серце цей добрий вогонь. Перший, який ми спостерігаємо після стількох днів. А це небезпечно, що як маври помітять дим. Вони спочивають на лаврах, думають, що ми усі мертві. Баски з венеціанцем, на городи їх бог, додумалися сказати, що нас жерли леви, що живими залишилися лише вони. Маври випитували, що сталося із жінкою, так вони вигадали, ніби ти померла в горах від укусу змії. Про це повідомлено Мулею Ісмаїлу. Отже, все гаразд. Хай горить багаття. Треба ж підняти дух, як ти вважаєш. Мені вже краще, відповіла вона, дивлячись на нього з ніжністю. Повага коліна Патюреля надала їй сил. Це була найкраща нагорода за стійкість, втіха через пережиті муки. Тепер, коли я знаю, що ви мені, друг, я не боюся, як просто ви сприймаєте життя коліне патюрелю. тюрелю. Та вже, зітхнув він, раптом похмурнівши, іноді я думаю, що, може, ще не відчув гіршого. Ну досить, яка користь заздалегідь забивати голову похмурими думками. Вони засмажили кабанчика, натерли його сіллю, кмином та ягодами ялівцю. Замість рожна в хід пішла шпага бідолахи Маркіза. Протягом години вся їхня увага була поглинута приготуваннями до бенкету. Чудовий запах смаженого м'яса змусив їх тремтіти від нетерпіння. І перші шматки вони проковтнули миттєво, на силу стримуючись, щоб не застогнати від насолоди. Ось слушний момент, щоб поміркувати про високі матерії, глузливо зауважив нормандець. Що не кажи, а шлунок висловлюється першим. Ох, чортове порося! Я вилежу руки до ліктя. Ніколи не їла нічого смачнішого. Щиро вигукнула Анжеліка. А казали, що султан ж годують усілякими ласощами. Ні, справді, що подають у гаремі? Розкажи, це доповнить наше меню. Ні, я не хочу згадувати про гарем. Обидва замовкли. Наситившись, освіжені чистою водою, що текла біля підніжжя гори, нормандець наповнив нею бурдюк, повертаючись з полювання. Вони дозволили собі поринути у благодатний відпочинок. Коліне, я давно помітила, що ви дуже багато знаєте. Ви часто кажете такі речі, які наводять на серйозні роздуми. Звідки це все? Хто вас учив? Море, пустеля і рабство. Знаєш, крихітко, те, що з тобою твориться у житті, вчить не гірше, ніж книги. Як на мене, головне частіше пускати у хід це – він поплескав себе по чолі і раптом засміявся. Коли він сміявся, блиск білих зубів у косматій бороді молодив його. І очі зазвичай суворі, світилися лукавством. «Серйозні роздуми», – повторив він, – «ти теж скажеш». «Це коли я казав, що життя та смерть становлять нам компанію? А тобі це не здається очевидним? Тоді як же ти живеш?» «Не знаю». Похитавши головою, відповіла Анжеліка, напевно, я по суті дуже дурна, поверхова і ніколи ні про що не міркувала. Вона раптово замовкла. Її зіниці розширилися, і вона прочитала на обличчі свого співрозмовника той самий вираз занепокоєння. Він схопив її за руку. Вони прислухалися, затамувавши подих.